De talán úgy is tudják. Veszekedéssel kezdtük, mint rendesen. Úgy Rémlik említettem már, hogy a feleségem meg én minden egyes parancsolt ünnepen veszekszünk. Hogy ne veszekedtünk volna éppen karácsonykor. Rákeztük most is alig, hogy a szemünket kinyitottuk. Meg ne kérdezzék, hogy miért. Miért, je tudomásom szerint nincsen soha. Csak annyit tudok, hogy fél hétkor, míg a gyerekek még aludtak, vagy alvásszínleltek, várván a nagy pillanatot, az ünnepre díszített nappali ebédlőben két házi kabátos mogorva alak ténfergette a jászol, a fa és a csomagok között zsémbelődve és kölcsönösen felhánytorgatva egymás bűneit. Miféle bűnöket? Kérdezik önök. Hát mit tudom én. Mikor pedig az ajándékok helyükre kerültek, és a hánytorgatási torgatási kívülálló okok folytán már-már kimerülni látszott, következett a gyertyák meggyújtása a vele járó új égetésekkel, szitkozódásokkal és tűzvéscsírákkal. Ez aztán bőven nyújtott újabb, siócskán drámai alapokat. Hogy a jeladás visszavonulás műveletéről ne is beszéljünk. Nem tudom önöknél mi a szokás, de nálunk a Jézuska érkezését ember óta csengettyű szó adja hírul. Egy régi-régi bronzcsengettyű mély és rekettes hangja. és ez elhangozván a feleségem meg én anyathomlok vágtattunk vissza a szobánkba, míg a nagylány mindenféle ravasz ürügyekkel visszatartja a kicsit. A fiú pedig zengzetes köhögéssel és heves csapkodással igyekszik elfődni visszavonulásunk zaját. Így hát mihest végeztünk égési sebeink fújkálásával, és a csírák elfolytásával, hitvesen meg én ezúttal is keselyűként csaptunk le a csengettyűre. – Én csöngetek! – Hogy is nem majd én! – Te csak ne rángasd! – Erezd rögtön! – Na, ne gyerekeskedj! A csengettyű a földre zuhant, és akkor a csörömpöléssel gurultóva, hogy a holtakat is felriasztotta volna álmából. Mire a feleségem meg én, lemondtunk a további verekedésről, végig a folyosón a szobánkig, épp az utolsó pillanatba kerülvén el a kicsit, aki testvéreinek meddő feltartóztatási kísérletei közepette, lobogó lófarokkal kiszökkent az ágyból, és verni kezdte az ajtunkat. Gyertek hamar, fieffetek! – kiáltotta mesternél lábacskáival, türelmetlenül topogva a kőkockákon. – Fuffatok! Megérkezett! Ki nem mondott alany, a Jézuska. A kicsi ki nem mondott alanya, december havában mindig a Jézuska. Feleségem megén én és szemünket dörgölve léptünk ki a folyosóra, mint aki Epercben évlettek legmélyebb álmukból. Mindig szörnyen mulattad bennünket ez a komédia. Megérkezett? kérdeztük borzasztóan elcsodálkozva. Egészen biztos vagy benne? Felén kemelte csöpnyi orrát. Ti fe vagytok támfüketek? mondta. Olyan pokoli rálmát csapott, mint a tehenek a kolompjukkal, amikor viffa jönnek a legelőről famma metébe. Na, mozogjatok már! Csikos pizsamájában és izgatott hangocskájával előttünk ügetett a nappali csukott ajtajáig. Ott azután megálltunk mind. Apa, anya, gyerekek, sátul az állatkíséret is. A homályos üvegen átderengett az a reszkető, szort fény, amely évről évre felindulással már-már már röbbenettel tölt el bennünket. – Valamennyiünket, engem is és a feleségemet is, mintha nem tudnánk, hogy azok a gyertyácskákéknek odabent, amelyeket mi gyújtottunk meg, zsörtölődve és össze-vissza égetve magunkat alig öt percel előbb. – Fabart kinyitni? – suttogta a kicsi. Anya szótlan főbolintással adta meg az engedét. A kicsi áhítatosan lenyomta a kilincset, áhítatosan belögte az ajtót, és egy szempillantással utóbb odabent voltunk mindahányan, egymás hegyén hátán szülők, gyermekek és állatok, abban a viasztól, gyerekkortól és varázslattól illatozó szobában. Az elragadtatás néma pillanatát a kicsi ámoldozó, csak nem felháborodott hangja törte meg. – a minden itt mennyi ajándék! – Micsoda bolond egy Jézuska! A feleségem megén én egymásra néztünk. Én már nem görbe szemmel. <gül> Bolondok volnánk? Nos, rendben van. Karácsonykor jó bolondnak lenni. A gyertyák világánál ott láttam a szemében a sok-sok küzdködés, lemondás, félelem és könyv a sok-sok apró, melengető boldogságé mellett. Ne adj neki több könnyet, Istenem, fohászkodtam, csak bolondságot. Boldog karácsonyt, mondtam neki. Úgy szerettem, hogy szinte fájt. De hát, csak ugyan elmeséljem önöknek a mi karácsonyunkat? Én azt hiszem, elmesélni nem is lehet a karácsonyt, csak érezni. No mindegy, hát tessék. Amit pedig elmagyarázni nem tudok, kéretik magyarázat nélkül megérteni. A gyerekek ajándékokkal való elhalmozásának hevében mi kettőnkre bizony nem sok maradt. Így van ez minden esztendőben. A kölcsönösen egymásnak szánt mesés ajándékok tömege a keret kimerülése folytán két félénk nyápic csomagocskára redukálódott. Az enyémben egy pár legújabb divatú síkesztjüt találtam, amely szűk volt. Ő pedig a magáéban egy fehér szörméből készült, s a huszárok díszcsákójára emlékeztető kucsmát, melynek láttán a bőréből majd kibújt elragadtatásában. Fel is tette legott a fejére, s le sem vette többé, csak végszükség esetén. Az arca teljesen eltűnt alatta, s ha látni akart, föl kellett hajtania a szörme hosszú szálait. És miközben még ott bámultuk egymást és nevettünk a játékok, gyerekek, állatok, kurjantások, csilingelések és rakéták forgatagában, egyszer csak felbukkant a nagy, megtört ábrázattal és kezében tálcával. Rugások is! Vigyázz, hülye! Figyelmeztetések segítségével elhárított útjából testvéreket és állatokat átlábolt a tömkelegen, és a tálcát az asztalra helyezte. – Megfőztem a kávétokat – közölte elcsigázott hangon. – Menj-e itt álmélkodott az anya a A megperzselt teremtés leereszkedett a háztartáshoz. A megperzselt ezúttal nem vette a szívére, sőt elnevette magát. A karácsony bűvös hatalma vállatvont és csészénkbe töltötte a kávét. – Boldog karácsonyt! – mondta durcásan. Ez volt az ő köszönete. – Boldog karácsonyt! – feleltük Mikórusban, úgy emelvén fel kávés csészénket, mintha pesgős pohár volna. És kocintottunk is, mindnyájunk valamennyi elmúlt és eljövendő karácsonyára a legundorítóbb és legmeghatóbb sötétbarna löttyel, amely valaha is kicsöpögött házunk kávéfőzőiből amivel mindent megmondtam. Ez volt tehát a reggeli. Az ebéd, mint mindig, feleségem legidősebb bátyánál zajlott a következők részvételével. Valamennyi testvér teljes létszámban, valamennyi sógor-sógornő teljes létszámban, valamennyi gyerek, unoka, és húg teljes létszámban, s mindegyikkel a játékszerei teljes létszámban. Három kutya és hat macska teljes létszámban, akarom mondani a család négy lábúinak minden közös és egyedi tulajdonságával teljesen. Négy madár, közülük kettő kalitkában és kettő szabadon. Nagynénik tömege valamennyi szabadon. Nagyapák és nagymamák mérhetetlen mennyiségben. Gondolom, ha nem térek is ki a részletekre, amelyek külön kötetet igényelnének, el tudják képzelni, Miért értem én haza a fenti környezetben rendfenntartó erők védelme nélkül elköltött ebét és eltöltött teljes délután végén zúgó füllel, rekettorokkal, rendszertelen reflexekkel eltonpult aggyal. Hogy a gyomorról ne is beszéljünk. Ki a közös tából ember? hirdeti feleségem famíliájának nagy szülőket is beleértve, karácsonyi elmondata, áruló az és az ember ebből ha csak megközelítőleg is következtethetnek gyomrom akkori állapotára. És mégis, hihetetlen, de igaz, este újból tudtam már enni, otthon. A vacsorát feleségem készítette el, cipőtlenül, ám kucsmástúl rohangászva ide-oda, s a nagy is közreműködött. Ez utóbbi segítő tevékenysége jobbára kimerült ugyan abban, hogy karcsú derekán kackiás kis köténnyel közlekedett, és oly távolságból ügyelt fel a fazekakra és lábasokra, mintha időzített bombák lettek volna. Az asztalt a kicsit terítette meg, túl tengőszámú poharakkal és pótpoharakkal, sótartókkal és pótsótartókkal, kajla helyzetjelzőkkel, fagyöngyágacskákkal és ünnepi díszt öltött pelusokkal. Elhelyezve mindezt topzódva az egyéni leleményben és a tökéletes asszimetriában. A középső, akire mindig az elméleti jelentőségű munkák hárultak, sajtot reszelt. Majd pedig a karácsonyi buzgalom fellángolásában bakacsú ragaszkodott hozzá, hogy saját kezüleg oszthassa szét az előételes tányérokra az uborkát, articsókát és egyéb válogatott savanyúságokat hanem aztán, belemélyedve szokásos metafizikai meditációiba, szétosztogatás helyett szórakozottan eszegetni kezdte őket, s végül szörnyű megrökönyödést tanúsított, amiért egyszerre csak elfogytak. Nos, ha hiszik, hanem a vacsora jó volt. Mi több? Remek. Középutat semmiben sem ismerő hitvesem minden zöggenő nélkül csapát a végletes konyhaügyi elvetemültségből a szakács művészeti zsenialitásba. Amilyen leleményességet tanúsít a legegyszerűbb ételek, mint tükörtojás vagy párolt tönkretételében ugyanolyan ügyesen hoz létre, ha akar, látványos hússalát a tornyokat, rafinált pástétomokat, impozán sonkásfánkokat, meg egyéb ilyesmit. Ikhlet kérdése gondolom, akár a regényírás. Gasztronómiai ihletettsége ezen a karácsony a költészet csúcsait ostromolta. Nekem legalábbis úgy tetszett. Annyi szent, hogy sokat hangoztatott telítettségem ellenére farkas étvágyal faltam. Ő nem. Azt mondja, a főzés elveszi az étvágyat. Jó ürügy, hogy sose kelljen főznie. Így hát csak ott ült és ábrándozott az főn, s ahogy lankatagon bámult rám, a kucsmája alól egészen úgy festett, mint egy étvágytalanságban szenvedő gomba. Ki a közös távol nem már, áruló és gazember, figyelmeztettem teli szájjal. Aki viszont mer, de sokat, fizeti az orvosokat, vágta rá tüstént a ma mely egy irodalomtanárnőnél nem is meglepő. Isteniszikra volt. E perctől fogva kizárólag versben beszélt mindenki. E fajta rímpárok, mint Add már ide azt a tálat, mert ha nem kupán váglak. És mamim ezt a kucsmát látva a macskákat is hidegrázza, Váltakoztak más ritmusúk, de hasonló szellemességű és művészi színvonalú költeményekkel. És ha hozzászámítjuk a kicsi effjeit, a középső magva stílusát, a nagy szürrealista hajlamait, az anya alapvető és kiírthatatlan diákosságát, továbbá a pesgőt, a felfokozott karácsonyi hangulatot és az apró kerekek általános forgását, meg fogják érteni, végül is miért vetette le magát székéről nevettében a két kisebb gyerek, miért csuklott kegyetlenül a nagy, csahót eszeveszettem bú, csetletbotlott felvillanyozva valamennyi macska, a kuglóf, a fagyöngy és a pelusok között, szárogatta csurgó könnyeit kucsmájával a hibbantagyú, verdesre seprű a mennyezetet az alanti lakó. No és én? Én csak néztem és hallgattam, mintha először látnám és hallanám őket. Visszagondoltam inséges gyermekkoromra, magányos növekedésemre, háborús fiatalságomra, sok-sok szomorú, harangszó és múlt nélküli karácsonyomra. Most pedig itt voltam velük, s a szívemet eltöltötte a meglepetés és a hála. Oly sok esztendő után is az én karácsonyi meglepetésem nem az ajándékok, hanem ők. Ők, akik az enyémek. Ők, akik minden karácsonykor visszadják, sohasem volt gyermekkoromat. A ricsajnak vessünk véget, mosogatni fel, legények! ragadta végül magához a kezdeményezést hitvesen. Így aztán elmosogatván az edényt, eltörölgetvén az evőeszközöket, s eltördelvén némi üvegnemüt, mindent közösen és mindent versben, nyugovóra tértünk. A sötétben megfogtam a kezét, és a közelítő álom sűrű harangzúgással ereszkedett le rám. Ha nem tudják, mi is ez a halkan zengő harangszó egy férfi szívében, azt talán próbálnám megmagyarázni önöknek, de talán úgy is tudják.